Allah, Allah الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه خلصها الامه وجاهدت في الله حتى جهاده حتى اتاه اليقين فصلى الله وسلم عليه لا يوم ثم ما بعد برع مادراغا mi nastavljamo da se družimo sa knjigom imama buharije eda bulmufred uzadnjih nekoliko o pravima roditelja u islamu, mjestu koji je uzvišen Allah s.a. odredio roditeljima. I ovo je već raz zadnje predavanje, iako ja sam rekao ne treba da se žurimo, jer zaista roditelji imaju toliko veliko pravo da ni slučaju ne smijemo ni pomisliti da je mnogo predavanja i drsova u kojima govorimo o pravima roditelja. I ovo što smo kazali sigurno nije sve ono što bi trebali da znamo kada je u pitanju pravo roditelja u islamu. Zadnje predavanje, nakon što smo vidjeli da Imam Buharija, Vahmetullah i Alehi govorio o pravima roditelja, vrstama znači prava u pogledu otac i mati koji ima veće pravo, nakon toga Imam Buharija govorio je o opasnosti nepokornosti i neposlušnosti roditeljima pa smo vidjeli da je nepokornost i neposlušnost roditeljima jedan od velikih grijeha. Nakon toga govorili smo zadnju stvar koju smo spomenuli jeste roditeljska dova. Spomenuli smo vjerovostojan hadis Allah uposlanih alaih salatu wasalam da je kazao Allah uposlanih tri dove neće biti odbijene kod Allaha tebara i tala i one su primljene, nema nikakve sumlje u to dova musafira, dova mazloma i dova roditelja protiv svoga djeteta, a ima rivajeta, znači i dova roditelja za svoje dijete. Nakon toga imam Buharija u istom poglavlju spominje nam poznati događaj, mislo već jedno o njemu govorili večerašnjemu se ako Bog da pokuša kratko zaustaviti kod ove priče ovog događaja koji je osnovi zabilježen u Buhari nov i muslimovo izbirci hadisa. Ali ova predaja, baš koju je spomenuo Imam Buharija, znači je, hajde da kažemo, jedinstvena i ja sam zaista se potrudio da je nađem u nekim drugim izvorima, nisam mi uspio naći osim u ovoj knjizi, imama Buharije, Edebun Mufred, znači naslov poglavlje u kojim se mi nalazimo jeste Roditeljska dova. Pa Imam Buharija spomenuo događaj sa Đuređom, Pogožnjakom, vidjet samo na kraju zbog toga, kada je on kazao ovo je dova moje majke se obistinila. Ja sam svakako zbog bitnosti ove tematike odabrao, znači da govorimo večeras o ovom događaju kroz prizmu, rivajeta imama muslima i Buharije, a sa određenim znači onaj dopunama ovog rivajeta ga imam Buharija spomenuo u Edebul Mufredu. Imam Buharija znači ima ovaj rivajet i ovaj hadis, ovaj hadis zabilježen u vjerodostojnoj zbirci, on i muslim. A ima spomenut u ovoj knjizi samo, znači, na jedan, ajde kažemo, malo kraći način, ali vidjet ćete, znači, na kraji ćemo spomenuti zašto Imam Buharija samo u ovoj knjizi spomenu ovaj rivajet. Događaj imama, događaj džuređa, braću moje draga, Allah uposlanika alaihi sallatu u je spomenuo, hadis je, znači, zabilježen u Buhari i muslimu, kaže Allah uposlanika alaihi sallatu u sallam, u Koljevci nisu govorila osim tri djeteta. Grovo, govorio je Isa, sin Mirjamin, i oto mi nam Kur'an govori da je Isa, alaihissaratu vasalam, je dok je bio u Koljevci govorio. Kaže postanik i sahibu džuređ, džuređov sahibija je također govorio u Koljevci. U ovom rivajetu, i u drugim rivajetima, ima, pa su osavi upitali, a koje je to džuređov sahibija? Jer je to stvar, braćom, maja draga, koja nije bila poznata za dnešnama, a Allaho posljedno je bilo i konozi sa rekla stvarima iz historije prije. Nima kaže, nije u Kolijevci govorilo, osim troje djeci. Isebnu Marijem, za njega su znali ko je Isebnu Marijem i o tome je Kur'an govori, kaže i džuređov sahibija. Kaže od a ko je to Allaho posljedinče džuređov sahibija? I samog toga vidimo, prvu koru koriscu možemo večeras pomenuti korist pri povjedanju. Ljudi vole pripovjedani. I zato ćete vidjeti aliku selam kod nas na terenu, ako pogledate malo ankete, pogledate malo onaj među ljude videćete da su najinteresantniji govornici daje ili vaizi oni koji koriste taj način, taj metod vaza gdje dolazi sa primjerima. Dosta puta ćete čuti kad braća hvali predavanje šeha Abdusameda kaže on ti uvijek dođe s nekim pričama, s nekim primjerima kaže jednostavno ostaneš bez daha. I to je braćuma draga interesantna metoda kako ljudima ponuditi pametne, lijepe, korisne moralne stvari. Ispričaš čovjeku priču normalno pod uvjetom da je vjerodostvo, na sate tamo priča Tasa i Use i Mulja i Sulje, slažeš više nešto se koristi, postigo, eh, tu ima dosta upitnika. Ali znači pogledajte, Tasa abi, dok on kaže i Džurej džov Sahibija odma, a ko je Džurej džov Sahibija? Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, wa kana Džurej džu rajulan 'abidan. Džurej kaže Čovjek iz Benu Israila, kao što ćemo vidjeti, to je bio jedan pobožnjak koji se odvojio od ljudi u jednu bogomolju i tu je činio ibadet Allahu Subhanehu Vata'ana. Kaže Allahu poslanik hua hua jednog dana tom džuređu pobožnjaku dolazi njegova majka. Pošto se on znači odvojio u tu neku nastambu, bogomolju, ona zove s polja a on u namazu skrušeno klanja, al čuje kaže gospodar kom je da dam prednost majci ili tebi namazu kaže bismillah namazu i ostani klanjat mati ko mati vrata se kući kaže Allaho bosani pa sutra opet mati dolazi opet po božnjak čovjek Cijeli život provodi klanja, zikvi. Opet ga potrefla u namazu. Nas možeš sto puta tražita, kod sto puta jednom potrebiš da su u namazu, to ti je dobra stala. Džuređa, gledaj, mati drugi dan dolazi, džuređ, opet džuređ, zove s polja, on u namazu. Kaže, gospodar, mati ili namaz? Namaz. Kaže, treći dan dolazi, opet džeređ, džuređ. Oso na pijaci nije Đuriđe opet u namaz. Ona opet ozdol. Đuriđe, Đuriđe, on opet gospodar. Namaz ili majka? Maj, namaz. I mati već treći dan sabur popustio i rekli smo govorimo cijelo vrijeme o pravima roditelja. Roditelji imaju velika prava. Ne možeš mu se odušti kao što je rekao Da posljednik nikad u životu ima jednu opciji da ga nađeš u ropstvu da ga oslobodiš opustio sabor kod te majke i kaže, pazite, upućuje Allahu Dovu, samo kaže, da Bog da ne umro dok ne vidiš lica prostitutke. Ti si zatvoren sam, tu nema nikakve opcije da vidiš lice prostitutke. Ali ona Dovi Allahu, kaže, da Bog da ne umro dok ne vidiš lice prostitutke, samo da vidiš. U rivajetu muslima, to je majka, ipak na nježnost, kaže da je dovila Allah, da ga Allah iskuša, da ga na fitnu stavi, Allah bi ga iskušao. Ali dovila i tako će se i obistiniti, to ono što je tražla, to je se i obistinu. Zato treba paziti na mamu, kona oči u glavi. Nikako čovjek ne smije dozvoli da majka za njega protiv njega dovu uputi. S druge strane, sve moguće daj, da iz izmami i od mame i od babi izmamiš hajirli dov. Da ti mama rekne sine zlatni ti puti bil, sine Allah ti da ono što želiš, sine Allah ti je Ne treba ti veća i bolja dova braću moja draga. Kaže, nakon što je Allahoposlanik završio ovaj dio događaja, kaži prelazi kao hajde reklimo jedan vid scenarija, prelazi nam situacija u drugi dio i kaži Allaho poslanik, jedne prilike Benu Isra'il sjedili su i spominjali su tog svog pobožnjaka. Ko što danas božnjaci spominju Džeku, kad sjede fali se time, oni su se u to vrijeme hvalili pobožnjacima, ime bi se danas fale, ali pošto i nemamo, falimo se Džeku. Hajde Bilhajr. I kaži, sjedili su oni i spominjali su oni i njegovu pobožnost, kaže a tu u njivom prisustu je bila prostitutka. Ali toliko, kaže, lijepa prostitutka da su ljudi nju navodili kao primjer ljepote. Kad kažu, lijep, lijep kao ta, lijepa ta žena kao ta prostitutka, toliko je bila lijepa. Kaže, kad je ona čula za njegovu pobožnost, kad je ona čula koliko je on dobar insan, kaže ona, šta mislite? Bili dozvolili da ga ja odim pokuša zavest. I pogledajte pokvarenost tog naroda. Kažu, šitna, hoćemo. To je pokvarenost naroda. Imaš čovjeka koji je zlato. Imaš čovjeka koji je možda najvrijedniji insan u tom društvu. I dolazi ti prostitutka i kaže, šta mislite da ga pokušam zavest? Kažu, ok, hoćemo. Kaži, ta ardat pa je otišla i ponudila se njemu da počne i blucanje tako lijepa da se navodila kao primjer ljepote i kaže felem yeltfet iliya on je pogledao kaže uopšte, uopšte nije pogledo prema njoj uopšte kaže nije pogledao prema njoj kaže a tu kod njegovih nastamba Je dolazi jedan pastir i tu je zatvarao svoje stado i ona će ti ode kod tog pastira njega pozove nema straha od Boga i počini sa njim zinaluk pogledajte što je ženski šar devet mjeseci ona će čekat to je čitav scenarij devet mjeseci čeka da rodi rodila djete i u ovom ima kod vladara otišla Nekod obično, kod, na, kod Ladara otišla. Kaži, znate li li či je ovo Kaži, ne znam. Džuređovo, kaže. Ono tamo vaših pobožnjaka što se tamo zatvorio, kaži. Oni tamo vaše Ahabije, oni Radonje, sun su krivi što, što planeta ide oko sunca. Eh, kaži Džuređovo. Ajde, kaži... Poslu, kralj, ljude, ništa ga ne pitaju, samo ušli gore i odmah izvodi vezu kao što je došlo od ivajetima, ruke za vrat i vodi. Počeli ga tuć, udara ruše kuću, ruše nastavbu. Kaže, ljudi, šta vani, daj mi makar nek' mi jako pojasni. Isto kod nas danas, prvo te odvede u zatvor i onda imaš pravo Ako ti to da pričaš. Kaži, gdje ljudi, nek mi neko kaže, šta sam kriv, ne znam ništa, gdje sam, šta sam? Kaži, pa su mu rekli, ova žena tvrdi da je ovo dijete tvoje. Gdje, kaži, dijete? Gdje dijete? Pa su mu donijeli dijete, Kaže pa je prvo otišao, klanjao dva rekiata. Nakon toga, prstom pricnuo odjete u stomak. Kaži, ko je tvoj otac? Dijete u koljevci, tek rođeno. Kaži, moj otac je taj, taj pastir. Kaže pa su ljudi kada su vidjeli tu taj keramet, zapamte, znači razlika između muđiza i kerameti je šta? Muđize su stvari koje se dešavaju poslanicima, nadnaravni, a kerameti su nadnaravni stvari koje se dešavaju Evlijama Allahovim. I pogledajte, znači, dijete u Kolijevci govori, to je keramet. Pa su ljudi odmah skontali koliko je sati. Pa su, kaže, počeli da ga di, dodiruju, pa se onaj posebi taru. Veričet. Kažu, idemo da ti napravimo, kaže on, u kućicu tvoj od zlata. Kaže on, aa, ne treba. Kažu ođeš od srebra? Ne treba. Pa kakvu? Kaže, sam nako kakva je bila. Pa su napravili. Rivajet kojeg Imam Buharija spomenu, i zbog toga se on podudara pod ovu onaj pod naslov. Kada su ga poveli, kad su ga izveli, kada su ga iši balistu, kada su ga poveli kralju, znate kako onu ljudi se okupili da vidi koga vode šta, kaže pa je pogledao u masu i tamo vidio, kaže, skupinu prostitutki. I tada u tom takvom sivjetu nasmiju se. Poslije kralj kaže dobro sve nam je jasno, ali što se nasmija kad Cino išao u nekoj teškoj situaciji, pogledao je sam u masu i nasmijao se, kaže stigla me mamina Dova, kaže pogledao sam u lice prostitutke, kaže nisam umro dok nisam pogledao. Znači, ispunila se Dova njegove majke i to je znači pojenta zbog koje je citirao, Imam Buharija, ovaj hadis na ovom mjestu, majčina Dova, normalno zadnja i treća osoba, oni koji su pratili, prva osoba Isrnu Marijem, druga osoba Džuridžov sahibija i treća osoba kaže, Allaho Bosanika alaihi sr.a. jedne prilike, kaže, sjedila majka i ranila svoje dijete u naručju, kaže, i pored njih je prošao čovjek, konjanik, ugledan, uglancan, lijepo, Kaže, pa je majka rekla gospodaru daj ovo moje djete nek bude kao ovaj konjanik, u smislu nek tako budi. Kao što i danas. Danas vrijednosti ljudi kroz što se vrednuju. Ko ima bolje auto, ko ima bolji mobitel, ko ima veću kuću, ko je više puta na more otišao. E, to su ti vrijednosti ljudski. I tako je, žaba je to da mina ljudi, neke ljudi budu zavarani time. Istinska vrijednost insana je njegov moral. Istinska vrijednost insana je njegova vjera. Istinska vrijednost insana je njegov edep, njegov njegova četnost, njegovo poštenje, njegova iskrenost, to je istinska vrijednost. Mobitel, mobitel, auto, auto, nikog mobitel kojom mobitel nije uve u džennet. Pa kaže ona po vojništini nakon gospodaru daj da moje dijete bude ovako. Kaže pa je dijete kad je čulo taj govor oddalilo se od majčinih grudi i kaže gospodaru nemoj samo da budem ovakav. I opet se vratilo, opet nastavilo jezno. Kaže, pa je malo prošlo, proveli su jednu ženu i tukuje, govore ti si ovo, ti si ono, ti si kaže žena, gospodar, sam nek mi ovo djete ne bude ovako. Dijete, kaže, opet, kaže, pusti, grudi, kaže, gospodaru, učini me da budim ko? Ova žena. I onda mati sva izbezumljena, kaže, čudna mi čuda. Jer u osnovi djete dok je u period dvije godine doji, znači u tom period djete i ne priča i lako priča, to je znači ne ovako kako je pričalo ovo djete, razumno razgovara, razumije ono što se govori. Pa kaži, čak navodi Ebu Hureire, pošto Ebu Hureire premeseva Hadis, kaže ko da gledam Božijeg poslanika, kako nam priča, to i kaže kako je to, I on govori kaj pa je djete nastavilo dojti, kaže pa stavio svoj prst, usta i vakvo kaže nama Boži postanei pokazao isto i kaže pa majka kaže čudna li čuda prošao čovjek ugledan konjanik ja kažem gospodaru neko u moje dijete bude ovakvo a ti kaže kažeš gospoda ne moe da bude imam ja kažem kada je prošla ta žena po vajnštini koja nije ugledna kažem ne moe gospoda da moje dijete bude ovakvo ti kažeš da budem. i onda dijete odgovara majci kaže taj čovjek koji je prošao, iako vanjštinom, lijep, to je samo celofan, kao što su danas mnogije stvari umotane u celofan, pa ljudi zlo vide dobrim, ljudi se natječu ko će više pošljokat, ko će više opsovat, ko će više prevarit, ko će se više zinaluka, a oni koji su čestiti moralni, oni su na nivou državnom prozvani kao neki konzervativci. I kaže ovo dijete materi svojoj kaže, taj čovjek, to je samo bajnština, ali on veliki nasilnik i zato ne daj Bože da budem kao on. A ona žena što su je tukli, vodili, spominjali neke stvari, kaže, ona nije takva, ona je čestita moralna, zato sam, kaže, tražiju od Allaha da budem kao ona. Ovo ovaj je, braću, draga hadis, kao što smo mi svaku noć imali običaj, zaustavit samo kod neki njegovih poruka, jer ako bi želio, znači, da se zaustavimo kod svega što on nosi, sigurno nam trebalo dostavljeno. Prva stvar, rekli smo da je interesanta metoda kazivanja, naročito naš narod, naš narod koji je koji je naučio slušat neke hićaje, onaj koji su dosta puta i lažnije i izmišljene, treba ljudima dati alternativu. Alternativu je Kur'anska kazivanja, poslanička kazivanja, priče o poslanicima, priče o dobrim ljudima, treba ljudima kroz taj metod dostavljati istinu. I to pogotovo kad su pitanju ljudi koji radi u prosveti, profesori, učitelji, vjeroučitelji, znači to je, braćo moja draga, izuzetno interesantna metoda kako ljudima dostaviti istinu, a s druge strane to ostavlja traga na ljude. Zato kad sjedite malo sa starijim ljudima vidjet kaže tamo neki rid slušao sam ja davno tog i tog priču nam tu hičaju i on tu hičaju po srednik ja ne zna ni Kur'an ne zna ni hadis za njega je ta hičaja glavni dokaz u onaj u životu znači ljudi uzimaju stvari kroz praksu jer što se desilo u toj hičaji svakako može se preneti i na drugo vrijeme zato onaj kažemo treba ovu metodu koristiti ali normalno pod uvjetom da čovjek ne izmišlja i ne laži jer Boži postanje kaže teško se onome, teško se onome, teško se onome koji kaže govori, laži da bi nasmijavao ljude. Znači, treba se paziti toga. Iako u velikom broju slučajeva, znači, mi odimo u jednu od dvije krajnosti. Druga stvar, braću moja draga, ova priča nosi u sebi korist. Kolika je čovjekova potreba za šerijatskim znanjem? Otkri smo to uzijeli, uzijeli smo iz događaja da je žurijević kao što kaže Allahu kusani kane'a biden bio je pobožnjak ali nije bio učenjak. Iz čega vidimo da nije bio učenjak? On u nafili, nafila je, šta je nafila riječ nafila? Dogrovoljni namaz. Zove ga njegova majka, odazvati se majci, pokoriti se majci je stroga obaveza i on Allah oprosti i na svima nije mogao shvatiti da je prioritetnije da prekine na filu i da joj da prednost nad farzom. Znači, braću moja draga, to može samo svatiti insan koji ima šariatsko znanje. Da zna koja stvari koliko teška. Eto, on je shvatio da je na fila na većim stepeni, na većoj deređe od pokornosti majci. Ako da <gled> pogledamo mi, Kada pogledamo šerijatske dokaze, znači, vidimo šta je na fila. Na fila je dobrovoljni namaz koji čovjek kada klanja, ima sevap. Ako ga ne klanjeni će biti griješan. Ali pokornost roditeljima, dobročinstvo majici je stroga obaveza. I nemoguće je da uopšte čovjek postavi vagu i da vaga dali dati prednost dobrojnom namazu nad dobročinstvu roditeljima. Zato islamski učenjaci baš na osnovu ovog radisa kažu, ako se desi da je čovjek u na fili, I njegova majka ga zove i njegov roditelj nešto želi da mu narijedi. I ako predpostavi da bi se oni mogli naljutiti, dozvoljeno je da preda selam, da prekini namaz i da se njima odazove. Uglodajte samo ovaj hadis, što kaže Allah u poslaniki, to nam je potvrda. Zašto tolika razlika između učenog i pobožnog? Kaže Allah, uposlanik Hadisu, imama Tirmizije, Budavuda, ko kreni putem traženja znanja, Allah će mu tim putem zbog toga ulakšati put ka džennetu. Meleki prostiru svoja krila iz zadovoljstva. Prostiru svoja krila kom je? Onome koji krenu putem traženja znanja i zadovoljstva prema onome što on čini. Kaže, za učenog traži oprost stanovnici zemlje, stanovnici nebjesa, pa čak riba u vodi i čak mrab u svojoj nastavi za učenog čovjeka, braćo moja draga. Kaže kraj hadisa, vrijednost učenog nad pobožnjim je kao vrijednost mjeseca u noći uštapa. Noć uštapa je 15. noć u ovom hijđeretskom mjesecu kada je mjesec pun. E kaže Allah, oposlanik, vrijednog učenog nad pobožnjim je kao Razlika između mjeseca i kaže ostali zvijezda. Vidjeli ste koliki mi mjesec vidimo u 15. noć velik oba obasel čita u zemlju, a zvijezda pored njega mala E tolika je razlika između činog i pobožnog. Sećate se onog kada i oni mu su nekada govorili dugo onog čovjeka koji je 99 ljudi isto izvenu Israila. Čovjeku bio 99 ljudi i otišao tamo kod pobožnjaka nekog pet za luto kod njega. Kaže, mogli li seba ja pokajati? Čećeš se ti, kaže, pokajati. Kako se, kako te nije stijet, pita? To je 99 ljudi. on sablju, kad nema, sad neće ni tebe biti. 100, pa odi kod učenog. Kaže, ima li za mene pokajanja? Ja sam tako uradio, 99, pa onda 100 to gubio. Kako, kaže, nema? Uvijem, braću, moja draga, veoma bitan moment, narošto danas u današnjem vremenu. Zamislite, dođe neki, hajde reklimo muđerim, ubio 100 ljudi. Ima li pokajanja? Ma kako pokajanja? Tako bi mi reagirali. Pokajanja uvijek ima. Da čovjek popio 16 cisterni viske, a ne bezalkolne pivi, ima pokajanja. Da je čovjek uradio to i to, da je uradio... Kad ima mogućnost, da čovjek koji u nevjerstvu i kufru bio 90 godina, i samo kod dan prije što umri primi islam, on se spati u Ako za njega ima, koji 90 godina piju u kufru, kad ti dođe onda neki insan koji se vežde deklariše kao musliman i zna da ono što činije je grije, kaže mogu ti sada pokajati? Ma kako ne možeš? Ma brate muslimanu, Allah te nagradio bujrum. Pretekni smrt, okrijeni novu strancu u svome životu. I ovaj učenja kaže ima? Ima, samo kaže ti živiš u lošoj sredini, idi tamo, ima drugo selo negdje gdje ljudi praktikuju vjeru, idi tamo kod njih, pa je krenuo i napala puta, umro i svi vi znate taj događaj, ali je poimta otišao prvi put kod pobožnog i to pobožno koštalo što nije imao znanja. Znači, braću, moja draga, velika potreba za šerijackom naobrazbom, naročito u današnjem vremenu, današnje vrijeme, vrijeme iskušenja, smutni, kada je se teško, vjerujte, učenim ljudima snać. Danas tako ima pitanja na terenu da se učeni ljudi teško snalazi. Učeni, znači ne mislim ja na ovu ubosni daje ili neki doktori, veliki učenjaci, ljudi svjetskog kalibra se teško snalazi zbog težini vremena i prostora zbog težini uh, onaj uvjeta i onda braćo moja draga znači čovjek mora da se onaj vezuje za učene ljude ves'alu ehle zikri in kuntum la ta'lamun pitaj tu ako ne znate takođe braćo moja draga ovaj nam hadis ukazuje direktno i indirektno kakva velika nedača i musibet i ne, neki ajde kažemo, stvari koje nisu poživljene i kako ga mogu zadesiti ako ne poznaje prioritete u životu. Ja bi, vjerujte, mogo, molio, mogao govoriti o ovoj tematici neko će me shvatiti, neko me neće svatiti. Pogledajte šta je se desilo u nepoznavajući prioritete u životu, nepoznavajući da je dobročinstvo majici prioritetnije od da nafilije namaza, zadesilo se da ga je majka njega što bi rekao naš narod proklejila nepoznavanje prioriteta. Otvoreno govorimo. Vi znate da ja nekad volim otvoreno, pa makar se meni o glavo odbilo. Koliko smo mi, Belaja, napravili u našoj Bosni nepoznavajući prioriteta? Isto džuređi, isti smo ti, nislučaj džuređa. Dođeš u džamiju ono amin koji je po konsenzusu u Leme sunnet, ti ga rekneš i hođa zbog tebe prekine namaz i kaže koji je rekao amin napoli. A po konsenzusu u Leme je to sunnet čoveče. A zbliži ćemat, zbližit srca ljudi, ne provocirat ljude, tot je ti je, vatavno, alelbrljivo, takva, potpomažite se na dobru i na istini. Nismo, znači, bili shvatili da su tu stvari sunnet, a da možemo toliko te ljude odalje, to sredom sutra ne možeš ukazati na krupne stvari. Vidiš čovjeka, ide kod sihribaza, vidiš čita horoskop, vidiš, ide tamo kod mirsade, u kašike gleda, ti kaš kaješ kašike, on štaće on, ne vjeruje on tebi zato što ti neka sekta, vi bićete amin na glas. A muslimani svi čoveče, ali on tebe iksiru zbog amin. Znači, ovo je braćo moja draga stvarnost. Ako nije stvarnost, recite. Ja sam znači otvoren da razgovaramo. Čak znači ja sam vama spominjao šehu bimbazu koji se smatra Znači, ako je iko bio, znači, žestok u pogledu i novotarija i popuštanjem vjeriju, on znači nije tu popuštanje, ali kažu mu ljudi, Šejih ako ode mu u džamiju, gdje ljudi ne znaju za određene sumnete kao ami jer je to, to je mu sivet koji čitav umet je zatretio. U Pakistanu mićeš prstom i u Afganistanu dođe prvi koji sedi kod tebe i privrnete prst gori, slomi prstom. Džehl, neznanje. U Keniji dole žena zove Šeha bimbaza, kaže, Znači, Tu ima i fetve koji su štampani. Kaži, meni žene kažu da moj namaz neispran zato što se moj namaz, ja planjam koji muškarci. Džehl, neznanje. Ljudi se toliko svadi oko amin, oko dizanja ruku, oko širenja nogu, ne svadi se niko oko skrušenosti u namazu. Šta se klanju, koliko se klanju, kako se klanju? Mene je pitno je samo, jesi li koija, jesi li amin, jesi li u prstom, jesi dizo ruke. U te tri stvari, ako se složimo, braće smo, ne složimo se, najžešći neprilatne planeti. Istom Bogu se klanjaju, u istog poslanika vjeruju. I znači zbog tako sitnih stvari, moram i nazvat' sitne, one su vjerke, velike, svaka stvar u je velika, ali tako sitna u pogledu onoga što imamo veći, imamo neprijatelje, pogledaj šta nam ljudi radi i danas dan u Iraku i Čečenju u Palestini i mi se i dalje globamo i glada, glodamo oko čega? Oko micanja prsta, oko Aminu. Znači, braću Madra, to nije ništa drugo do nepoznavanja prioriteta. To je u pogledu sunneta i vađiba. Zamisli kad ti dođe onda da moraš izvagati između dva harama, jer mi živimo u takvim vremenima, kad dosta puta moraš i to u lema govorila koliko hoćeš, pravila postavljena islamu, kada imaš izabrat između dva harama, moraš izabrat jedan, izabiri onaj koji manji. Kako ako mi ne znamo izvagati između sunneta i vađiba, kako ćemo te mi izvagati između dva harama, čovječi A nemojte se čudit, dolazije vremena i tu svakim danom se viši kad čovjek dođe u situaciju da mora odabrati jedan od dva harama. Znate, vam veći primjer, glasanje. Tu vam vraću draga tu, primjer toga. Tu čovjek uzima, zna da je bela i jedno i drugo, ali uzima manju štetu. I tako, ne želimo o tom pitanju da govorim, slučajno sam naveo primjer toga. Također, braću moja draga, ovaj događaj nam ukazuje na bitnu smajkini osjećaj. Mi smo o tom i govorili kad smo govorili o koristima dobročinstva. Nije samo, znači, dovoljno čovjek, pogotovo u današnji vrijedna zove majku, pošaljaju poruku, ja sam obavio. Majka ima nešto, baš u ovom događaju u lematu spominje. Majka hoće nešto drugo. Hoće da te vidi. Džurežova mati hoće da on iziđi, da ga vidi, da ga pomiriši, da ga dodirni, da vidi da je on u redu. Tako i tvoja majka i tvoj otac, ne samo da želi pošarješ mu poruku bajram baraću, la la, razo, la dao sve najbolje, vidimo se u sljedećeg bajrama. I nazoveši ga Nije tu. Treba otići u grancama mogućnosti, posjetiti, posjediti, dovesti im unučad, da i poglede kako trčaju, pa da se prisjeti i tebe kad si bio malo djete. Tu je, braću moja draga, visok stepni dobročinstva prema roditeljima. Također, znači rekli smo to kroz ovaj tekst, ali evo, još jednom samo podluči tri puta, treba se čuvati svakog dijela koji će proizvesti srđbu roditelja, pa da to uzrukuje da oni dove protiv nas. Normalno, mi to znamo da je to sve u granicama šarijeta. Ali opet i u grancava šivjata vraćamo, moja draga, imaju stvari, znači, koji se mogu ukazati na jedan način, ista stvar se može kazati na dva različita načina. Ako ti babo zatraži nešto što je haram, haj si nekupi mi Drinu ili Ronhill, ne znam, nije cigare koje sad postoji tamo na tržištu, ali ja spominjem neke oni prijatni. Onaj Jo ja da tiđem kupit, zar nisi nikog drugog našao? Ti mene provociraš. Da znači, će može se vesti stvari. Znaci dobro, nećeš ga poslušati. Ali nađi neku lefu, nađi neku oko kako što ti njemu pojasnit na lijep način. Znaci ne moj ga nervirati, znači možemo pokušat po pojasnit šerijetski propis a koji je došao na taj stepen da, da on to može razumijeti. Ali znači istina se može kazati na više različitih načina. A na to, vidio ste kaž šta kaže Alavogstanik? Sırçba Allah je u srđbi roditelja. Srđba, Allah šperma, je u srđbi roditelja, normalno. Mi to uvijek ograničavamo na granicu, sve dok je to ona je u granicama šerijeta. Ali upijet treba, braću moja draga, paziti. Također, jedna veoma bitna stvar koju možemo uzeti iz ovog događaja Allahom, i tako nam je potrebno današnje vrijeme. Skoro konikad. A to je, da, braću moja draga, dobar zid, Dobru granicu da izme sebe i grija. Ste vidjeli džuređa? Kad mu je došla kaže Felemijel tefit i lejha. Ona došla zove on se kaže uopšte nije pogledao u nju. To je ono što nam danas nedostaje. I prošli put smo govorili o popuštanju vjeri. Prisutno je popuštanje. A popuštanje je mnogih koštalo, braću moja draga. Koliko je brakova koji su razoreni kad? onog momenta kada je u kući ušao internet, onog momenta kada muž i žena nisu postavili sebi jasne smjerice kako se internet koristi. Muž odjednik jadnik, nabacuje tamo tuđije kuće, malteriši, a žena čatuje sa braćom muslimanima. Brate, musliman, to je haram, to je halal, gore, dole, sestra, musliman, ko dje evo me, brate, i tako. I sutra se sestra muslimanka udaja, još, još u prvom bravu. Takva fritanja nama dolazi, vjerujte. Kaže, žena mi se udala, ali ja uopšte nisam pustio čovječe. Ima li tu iđe? Pa nema rekao niđe osim kod tebe. Šta je Bela? Bela je rekla, Bibi, tvoj internet. To je vatra u kući koja gori. Sada, ako ne postaviš oko nje fino kamenje, tu ode tamo, izgoriš i čilimi. Izgori ti Dunjaluk, izgori ti Ahiret. Mnogo drugih stvari, braćo moja draga, onog momenta kada su ljudi počeli, znači, tolerantni da budu u stvarima gdje se treba zaista, zaista čuvati. Ovo su vremena smutnje. Allah mi, znači, danas tako je teško biti musliman. Nešto islam težak, islam je lahak, islam je vjera koja odgovara čovjeku prirodi, ali društvo u kojem živimo toliko je, znači, puno naboja da je teško biti musliman. Nuditi se zlo, nuditi se grijesti sa god, I zato danas treba biti predostrožan braćo moja draga. Ja ne kažem i protiv toga sam da čovjek odi gore na igman, da se zalijepi, zaviži za kakvu jeliku, ne. Budi ovdje, živi s narodom, ali, brate, svoju vjeru ne daj. Ako na kraju krajeva, ja sam rekao, ako ne znaš koristi internet, ako vidiš da to vodi u zlo, ako ne znaš televiziju, televizor. Allaha mi, kad bi čitava planeta meni došla, ja nemam televizor. Ne kažem, neko treba imati ne treba. Ja kažem, ja ne imam. Bojim se za sebe, za svoju djecu. Što će meni doć pola mog sela, koji ne zna se potpisati na latincu i na čerilcu, i kaži, ti si za zaostao, jesam, ja sam za zaostao. Ako će to mene koštat moje vjeri i moga hireta, jesam, za sam. Ne volim da mi neko kaže da sam zaostao, nisam zaostao, ali kažem kad ljudima pokušaš objasniti da to zlo i ljudi ne mogu shvatiti, kažu ti si zaostao, jesam, ja zaostao sam. U rijedu je, ja ne dam svoju vjeru, meni moja vjera najpreća. Ako vidiš da internet uvodi Bela u tvoju kuću, žene, sjedi, kaže gleda čovjek čata, dopisuje se sa žene mogu, ne smije mu kaže ništa kazati, takvi imamo pitanje po kohoćeš vraću moja draga. Kamere, ne kamere, gledanje, ne gledanje, YouTube, ne YouTube, nema znači šta nema. A Bibija, ako tu košta vjeri, ma ostavi se toga čoveče. Znači, braćo moja draga, poput Čurijđa, okrijeni se od grijeha, ne daj im pristup svojoj kući nikako. Ocijeci, zbog svoga hireta. Allahom, šta kaže Boži poslanik? Innal halala dayin. Innal harame beyin, wabeynehuma umorun muštebihatum la ja'lemuhunne kathiru minal nas. Halale kaže jasan, haram je jasan, između njih nejasne stvari koji ne zna velik broj ljudi. I onda što kaže? Primjer toga je primjer čuvara, ovaca, pastira koji čuva ovce oko komšine ograde. Ovo je moj znači izraz, oko komšine ograde, oko komšinog vrtla. Kako imaš 500 ovaca i hoćeš ti da idem ono malo pasu dole iz podograde pa da i komšinu dofati, ti ovdje otjeraš malo od ogradi i one gore ulazi u tuđi vrtu. Rješenje gdje? Rješenje je či da odmakniš od ogradi. Jer će ovca nać prolaz pa će otići u tuđi. Kad si blizu, lako je uletiti. Ali kad si daleko, onda je to vraćuma draga već teži. Također, reci smo se kutoka dugo zadržavati propisano i našom vjerom da čovjek kada ga zadese kakva musibeti neđača da klanja namaz da na svoje srce znači vezuj se za Allaha subhanahu wa taala Allah džšalun kaže واستعينوا بالصبر pomozite se namazom sabrom strpljenjem ibn Abbas dolazi i kaže Veselio ti brat, on na putovanju, kaže, inna lillahi vanna ilahi radži'an. Zaista smo Allah, njem se raču. Sišu sa devi, klanju dva rekiata i nastavio putovanje. Hubeyb, radi Allah, kada su ga doveli da ga ubiju, kaže, ljud, pustite me, sam da klanjam dva rekiata. Klanju dva rekiata, kaže, tako mi Allah, kaže, da se ne bojim, da ćete vi reći da je me straha smrti, ja bi odužio ova dva rekiata. Al, kaže, skratio sam samo zbog toga, ja pomislite da je me straha smrti. Znač treba da planja namaz. Također, jedna veoma bitna stvar koja se vezuje za ovu naši poglav, jeste, braćo moje draga, pogledajte ovog džuređa. Toliko bio pobožan, toliko bio čestit, toliko ga ljudi voljeli, vidjeli da se spominjali njegovu pobožnost, ali onog dana njima je došlo da je on uradio grijeh, pa ćemo mi tako i gledati. Onog dana kada uradi grijeh neko ko se vanštinom deklariše kao dobar i čestit, njegov rejting pada. Ljude, onaj ko pije, krade, danas po stoti put, ništa. Prevario po hiljadi ti put, ništa. Al' ti, hađija, ti ne možeš. Ti se deklarišiš. Ti svojom venštinom pokazivaš kosi, tvoja žena pokrivena. Ti ne varaš, ti ne piješ, ti ne uzimaš kamatu, ti ne uzimaš mito. E, ti ne možeš. Ti, kad uradiš tvoj rejting, pada. Gledajte šta su radili čovjeku ništa, niko ne pita, daj, odmah, udri, veži, vodi. Moramo paziti na to zbog društva u kojim živimo, braću moja draga. Ne možemo mi se ravnati sa drugim ljudima. Mi ne možemo bacati koru od banani na, na ulicu, makar i svi bacali, iako i oni što radi i to je greška, ali mi to ne možemo. Mi moramo paziti na svoj rating. Mi treba da pazimo u saobraćaju, U granicama mogućnosti, svakom mi se desi, čovjek se zamisli i svašta nešto, ali u granicama mogućnosti, kada vidiš čovjeka da mu daš prednosti. Da svati da je to zbog tvog islama. Mi moramo pati na svoj rating. Pogledaj kako ljudi brzo zaboravljaju. Samo jedna greška, završena stvar. Sve što si uradio, greška, jedna greška. Da moramo pati, braću moja draga, Nekada te greške, jedna greška može unazaditi davu, može unazaditi e, uvjete koje imamo trenutno, može ih daleko baciti nazad. Zato čovjek musliman svoje postupke, pri neku uradi, treba dobro da ih odmjeri. I zadnja stvar, preću, moja draga, ovaj hadis nam jasno ukazuje koliko je šar ženski šar, zato Allah uposlani kaže nisam ostavio nakon sebe gori iskušenje od žena. To čovjek, znači, u tim također pitanjima, braćo moja draga, treba, znači, da postavi sebi jake umvijete, znači, kad je u pitanju komunikacija sa ženama. Mi nastavljamo, ako Bog da, onaj, koliko imamo još vremena, Dobar, još ćemo, braću moja draga, da privedemo kraju ovo naše poglavlje. Uzit samo dvije, tri predaje, pošto Imam Buharija na kraju ovog poglavlja cikirao je dosta izjava sahaba, velik gruji njih su daif, a mi smo rekli da daif predaje nećemo puno tumačiti. Uzit ćemo samo jedan ili dva hadisa koji su nam interesantni. Nakon toga Imam Buharija je spomenuo predaju u poglavlju pozivanje majke i kršćanke u islam. Onaj događaj sa imamom Buharijom, um, mi smo njega komentarisali. Pojenta je, znate kada, imam, e, kada je Buharijer očeo božijim postaniku, kaže dovi za moju majku da primi islam. Pojenta je prije toga što on kaže, a ja sam priželjkivao, trudio se da moja majka primi islam. I to je naj, i zato imam Buhariju citirao u predaju u ovom poglavlju. Najveće dobročinstvo roditelju jeste ne do Allah. Ako je nevjernik, da ga pozoveš u islam, da ga popušaš spasiti vje, vječni patnijih džehennema. To mu je najveće dobročinstvo koje mu možeš uraditi. Zato Imam Buhari je citirao ponovu u predaju, jer koji je već jednom citirao, citirao je u ovom poklavlju dobročinstvo majci kroz način da ih pozoveš u islam. Znači, to je najveći vid dobročinstva da čovjek bude bom i razlogom da onaj, kak se zove, njegovi roditelji se vrate vjeri ako nisu, znači, uvjerim. vjeri. Također, nakon toga <kluh> Imam Buharija dolazi iz poglavljeno dobročinstvo roditeljima i nakon njove smrti. Citira hadis koji u osnovi baif, ali njegovo značenje ispravno. Kaže se u hadisu, gdje je došao čovjek Allaho poslaniče, kaže Allaho poslaniče, da li roditeljima i nakon njove smrti mogu, smrti mogu činiti dobročinstvo? Pogledajte to u tog srca. Da čovjek kaže, roditelji umrli. I nažalost to je nepoznanica kod velikog broja ljudi, pa pomr u majka, umrla god teho. Mi je braćo madrega fala Allahu sve viš njem da ona naša vjera toliko plemenita da i kad roditelji umru, prvo možda ako si bio dobar prema njima, možeš još nastaviti A ako si bio loš i ako se pokaješ, jer mi se većinu pokajemo da kad odu roditelji. Kad izgubiš otel sve šta si izgubio. Opit fala sve višnim Allahu nisu vrata završ zatvorena. Postoji načini Kako da im učinimo dobro? Pa kaže Allah poslanik kako što ovaj čovjek pita, mogu li kako učiniti dobro čin sa Kaže može. Četiri stvari: da moliš za njih, da tražiš oproz za njih, da sprovodiš njihovu vasijet i da paziš njihove prijatelje. Znači prva stvar da doviš za njim, to je potvrđeno vjerodostojno smo i o tome ćemo sad govoriti. Da tražiš istikfar za njim, istikfar nije ništa drugo do vrsta dovi, da ispuniš njihovu sijet, ispuniti vasijet znači svakako vid obaveze da roditelji ako u vasijet ostavije nešto, da se to ispoštuje. I to je njihovo pravo i dobročinstvo prema njima. Nekada je to malo teško, boli, baba ostavio tamo nekom muji, ostavio mu dnjivu, ostavio mu para, ostavio mu ovo, Ma daj taj vasijet, džegov ga pocije, paš zapališ i završi na stvaru. Znači, dobročinstvo prema roditeljima jeste da se ispuni ono što su ostavili u vasijet. I četvrta stvar dobročinstvo prema mnjim prijateljima. Imamo ovdje nakon toga kao potvrda onoga riječ je buhuriri, Allah, uh, Buhari, Allah imam Buharija citira riječ je Buhari kaže kada se migit medjet, uh, mejte se nakon smrti podigni stepen, a on upita gospodaru šta je ovo. To znači govori je Buhari, ovo je govore Buharire paste. Kaže Buharire desi se Da Allah te barqueta nekom na ahiret podigne stepen. Kaže taj rob svom gospodaru: "Gospodaru, pa dobro, šta sa što se meni stepeni podižu jer moji stepeni je su od mojim djelima, i tu sam dobio određeno. Ali povećaj im se šta je to?" Kaže: "Tvoje dijete moli za tebe i istigfarči mi." Al ovo su riječi će Bog uredi. Inače imate zapamtite jedno pravilo. Ovaj rivayet znači ovakav je i Albani za njega kaže: "Da je dobar, vjerodostojan." Ashabi kada govori o ahiretu, o stvarima gajba, ovo ne može niko od nas govoriti osim s dokazom. Zato imate pravilo kod učenjaka da kad ashab govori o ahiretu, o stvarima koje se ne mogu saznati osim kroz objavu, to ima statut Hadisa. Jer oni ne smiju govoriti to. kako će Bog Rire kazati? Kako će Bog Rire kazati? Zašto to od nije rekao? Oni to rekao Allah najboljih zna za to što je dočuo od Božih poslanika. Nije rekao, Allaho poslanik je rekao, ali dok govori o ahiretu, stvarima koji su gajib za nas, ne smiju se govoriti osim onaj sa saznanjem. Nakon toga, imam Buharija nam cite, citira hadis, poznati hadis, vjerodostajan hadis, da je Allah poslanik kazao, kada kaže, preseli insan, njegova dijela prestaju. Insan umiri, Normalno, dok insan živi radi dobra djela. Ali kada umre kaže, prestaju dobra djela. Osim u tri slučaje. Pogledajte Allahovog rahmeta prema ovom ummetu. Pogledajte milosti. Pogledajte, mi noće sjedimo i kažemo, reko imam Buharija. Kazu imam Buharija. Vjerujte, ko što vjeruješ da je današnji dan, petak, tako mora da vjeruješ da, mi, da imam Buharija od ovog našeg sila ima korist. A kad je umre prije 1200 godina. A na njegov tamo defter dobri dijela kapa. Zbog toga što mi koristimo dijelo koje, dijelo koje je on napisao. to je velika blagodat i zato želim večeras ovdje malo samo da se zadržimo i tim ćemo završiti dersi. Svako od nas, braćo moja draga, treba između sebe i Allaha da pokuša sebi naći izvor odakli će njemu kapat nakon njegove smrti. Dunjaluk jest dunjaluk i treba rad za dunjaluk granca mogućnosti, ali treba razmišljati na duže istaze, razmišljati o ahiretu, razmišljati o tome da odiješ sa dunjaluka, a tebi dalje teče i kapa. To su investicije, braću draga. A toliko je toga, tako je to olakšano. Naročito u današnje vrijeme, pogledaj ti kaže Allahogosnanik, osim u tri slučaja, trajna sadaka, Sjeti brate, planiraj, kontaj. Košto što kontaš, kako ćeš se ženiti po drugi put, po treći put, košto što kontaš, kako ćeš kuću napraviti, košto što kontaš, kako ćeš auto opraviti, ko što kontaš mnoge stvari. Sjeti i kaži, daj da nešto izmislim, daj da nešto isplaniram, dijelo koji kad ja umrem ono će ostati. Tako razmišljaj, razmišljaj ahiretsku investiciju da imaš. Mala, mala, damdla, nakapaći. Kamen i pokamien, palača, zrno, pozrno pogača, al ako nema ni kamena ni kamena ni zrna ni zrna, hladan ostao. Ni pogači ni, ni palači. Na ostaje nešto da kapa. Ako možeš lamb da teče mlaz, to je još bolji. Znači, Naci razmišljaj. Imaš lika ku Akhiretsku investiciju. Ja dosta puta imam kazat ovičaj najbolja investicija je investicija islamska. Da čovjek uloži nešto u islam. Ko što kaže danas jednog šiha, prije što ja normalno dođem na predavanje, svaki put preslušam komentar nekog šiha na ove hadise, pa on kaže danas, znači imate stvari u hadisma, trajna sadaka, znanje kojim se ljudi koriste i dobro i često djete koji će dobiti za čovjeka. Kaže korisno znanje. Ne možemo možda svi napisati knjigu da se ljudi koriste njom, ali možeš ti možda biti od onih koji će oštampati. Ako ne možeš ni to, možeš biti od onih koji će dijeliti. Sve to vraću moja draga hajri koristiti. Islam je subhanallah tako plemeni, tako dobar, tako jednostavan, tako ljudima ostavlja velike mogućnosti. Pogledajte, zamislite dođe čovjek neki za lupu, neki naftaš tamo iskuvajte, Kuvajta došao ovdje, pobosni da malo gleda mora, jezera, ti inako sa njim ufatiješ tu negdje u džamii i kažeš: "Šejh, mi od imamo neku školu Kur'ana, da nam je kako kućicu da napravimo." On kaže: "Pa brate, evo pare, gru." Ti se samo reko: "Šejh, smisliš da napravimo i on kupi i dogoce u toj kući uči, tebi ka pača." Tu nema nigde u svim islamu. Ideja, samo je bitno da duješ sa idejom, da pokušaš. I Allah će ne, dati negdje. Ovo, onako navodim primjer. Dolazi čovjek šejf še u Albaniju i kaže šejf, umruo mi jedan, kaže prijatelj, rođak. Biće, kaže, brzo dženaza. Šta misliš, kaže, da napišeš jedan letak u dženazi? Kad bude i dženaza da mi to podijelimo ljudima, kaže, pošto je kod njih bilo u Jordanu, isto tako i u Siriji, gdje šehi borio ima dosta novotarija vezane za dženazu. Kaže šehi, Epshir, hoću. Kaže, pa sam sjel malo ono knjiga svojih što ima, malo, a da vi znate koliko je to malo, kaže, pa sam malo da prelistam da nešto napišem. Kad sam ja, kaže, pogledao temu dženaze i namaza, ja sam dženaze ovoga, kaže, nemoguće da se to stavi na letak ali, kaže, ja sam došao na ideju da napišem knjigu. I Allah, danas, ne da je Šeh Albanije napisao knjigu kompletno o džanazi namazu. I danas ta knjiga, alhamdulillah, nema na planeti, zemlji, gdje nije došla. došla, evo, došla je ovdje, Nerkeza Smajirvaća je dan nije što ti sprati kod mene. A sebe ovaj čovjek, da je on predložio letak pa letak, se nije implementirao, implementirala se knjiga. Idero sjedi u Sanskom mostu ljudima, govori o propisima dženaze iz Albanijeve knjige, ide šeo Albanijo, ide onom njegovom čovjeku što je predložio i njemu kapat tamo. On tam u Jordanu možda spava, čovjek krči u 16, a njemu kapat <laughs> To je Islam. Zato kaže Allaho poslanik, Mendele ala hayrin fe lehu miflu ejri fa ilihi. ko kaže na dobro, ima će nagradu svih onih koji radi to dobro. Kaže imam neve vi, na bilo koji način da ukažeš ljudima, riječima i šaretom, pisanjem, bilo kako da ljudima ukažeš. Bitno je da ukažeš na dobro. Ali kako ljude ne bi zadesio, šta? Hasid i zavisno, kaže Allah a to neće umanjiti ništa od njeovi nagradi. Jer ljudi su zavidni. E Imaćeš ti punu nagradu, ali isto tako ima ja puno. Ali isto je tako ko ljude pozove udaljare ti zabludu. Ima će griha koji oni. Ništa to kaže ni Čum Antodjeovi griha. Zato musliman mora paziti na svoj život. Da ne budeš razlogom da šيطان preko tebe uvede određenu novotarnji u određeni grijeh. Zato sam ja rekao Možda prva ona sestra. Allah oprosti sve nama. Al prva možda ona sestra koja je malo mahramu podvijela, ovako je dole obukla farmirke, i se našminkala, pa se poslije na nju ugledale mnogi drugi, pa danas imamo većina žena takve hijabe, nosi, nek' zna, nek' očekuje tam na sudnjem danu minusa koliko hoće. Zato morate pasiti na svoje postupke, da ne bi ti svojim postupkom uradio kakav gri, pa ljudi kažu, kako može onaj bradonja, mogu i ja. I onda to kroz generacija tebi tamo kapa, zato Boži i poslaniji kaže u vjeroznu na disu neće se na planeti desiti nijedno bespravno ubijstvo, a da neće dokle otiši nazad. Do Adamovog sina koji prvi uradio bespravno ubijstvo, ubio svog brata. Sve ide nazad, ovaj vidi od onog, onaj od onog, onaj od onog, od sve dok ne dođe tamo do nje. I svima upiše se po jedan minus, krupni minus. Nati vjera je toliko precizna i potpuna Daje je ti na imaš mogu učnost. Ostavi sebi žiroračun koji će teći posni tvoje tvoje smrti, ali isto tako možeš otvoriti crni žiroračun na koji može nakapat neđaseta nečistoće i nafte, opasni stvari i sve to kapadose u njegov dan. Da moliš boga što presudni dan da počne sam da pristane kapat. Čovjek mora paziti na svoje ponašanje, zato kažem svako od nas treba da traga za investiciju. Sjedi, brate, mozgaj, razmišljaj, planiraj, predlaži, rekao sam vam, ideja u Islamu je velika stvar. Da predloži, evo, svetniš možda neka sutra šejih a safet, kaviš, šejih šta misliš da napišeš letak o tome? I on, Allah, ne oštampa se taj letak i u možda u stotine hiljada i ljudi čuju i koristi se, zna i čovječe da ide sve tebi. To i mnogi druge stvari. Uvijek sad, o, čovjeku tamo odeš nekome bogatom insano, kako je šta misliš? Da namošta paš knjigu. Šta misliš da pošelješ nekog nahađa? Šta misliš da ti odeš nahađa? On ode nađ on se tamo jadnik tava, figura, vruće, gladan, žedan, ti kod kuće sjediš, a tebi kapat će. To nima, nigdje osim u islamu. Ti ga posliješ, nađ on ode i nahađa će, a tebi kapat kod kuće. Predložiš, evo ja imam jednog prijatelja iz Bosanske dubici. Kaže, vidio sam jednog dječaka koji je jednako izrazito inteligentan, ali jednostavno nije imao nekoga ko će ga usmiriti. Kaže, završi u srednju školu sve petice. Ja kaže, kažem, i to o tom ste momku nazad u prvoj, jedan ili dva u preporod mogli čitat. Kaže, ja mu kažem, šta misliš, ajde nekako nađemo mogućnosti da te upišemo na Islamsku petašku akademiju u Bihać. Allah dao, taj momak se zagriju i tako upiše ga. Najbolji učeni generacija je taj momak. Diplomiruo sa devet zarez, ne znam nije koliko, i bio je u preboru. Sad završio školu, odmah dobio posao asistenta na univerzitetu. Sjedi moj prijatelj Mirsa koja odkuće, a njemu, zbog njegovog prijatelja kapa i u Sevapi, što je ga uputio u tom pravcu. I on sad tamo djecu poduča i, a njemu tamo to kapa. Znači, pokušaj, ako vidiš kakvo ali djete, pokušaj da mu daš savjet, kaži, što se, sine, ne bi nastavio u školu, hajmo da ti pokušamo naći kako stipendiju. Pokušaj ne, nekom i nastive, ako nemaš, pokušaj da dati što od sebe. Možda će sutra taj mumak biti daija, možda će biti misionar, možda će na njegovim rukama primit islam stotino hiljada ljudi. Ti još u kabura tamo kapaju u velike kapnice, cisterne. Znači, braću, moja draga pojenta, trebamo sebi neku ahiretsku investiciju. Dijela prestaju, kaže Allah oposlanik. Osim, u nekim slučajima, znači, trajna sadaka, znanja kojim će se koristiti i čestito dijete koje dovi. I ovdje je poenta da dijete treba da dovi za svoga rotelja. Ako su to rotelji i ili mrtvi, treba da dovi dijete za svoje rotelje. Ako su živi, da dovi Allah da ih učvrsti, da ih pomogni, da ih uputi, da im podari zdravlje, lahko smrt, Ako su preselili, da ih moli Allah da im oprosti, da im, im povećate ređe, da im se smiluje, da im da svoj rahmet i svoju milost. I evo zadnja stvar, time ćemo završiti. Hadis ovdje, kako je spomenut, braću moja draga, hadis je dajiv ovaj predaja od Ibnu Omara, kada je išao jedne prilike pa sreo sre onog beduina, pa mu dao svoju mahramu sa glavi i dao mu svoje, svoju jahalicu. I onda kaže... Kada su da pitali zašto je to uradio, kaži Allaho poslanik je kazao Pazi očeve prijatelje, da ti Allah neotrni i to je svjetlo. Nakon toga ima vjerodostajan hadis u Muslimu da je Allaho poslanik kazao, od opet od Ibnu Omera, da je Allaho poslanik kazao, najveće dobročinstvo je da čovjek čuva prijateljstvo sa očevim prijateljima. Pa, samo malo kratko, ovaj rivajet malo pri je ispravan, on je zabilježen kod imama Muslima da, ima, da je Ibnu Omer putovo. Da je sret, sreo od tog čovjeka, iz dobročinjstva prema babi svome, tom čovjeku je dao svoju imamu, dao mu je svoj turban, dao mu je svog magarca, jahalicu. Tot isto danas da sretniš čovjeka na ulici, on samo kaže E, selam, Alik, Alik selam, evo tvi ključevi, ovaj golf petica za tebe ti upadneš 11 šest puta i opet dođeš 7 i opet kada i sedni jedini put opet upadneš. Šta je to? Pa kaži, tvoj babo i moj su bili arani. E tako u to vrijeme da čovjeku jahalcu upustim, dadeš mu svoj turban, ko danas pada kiša i nađe čovjek ti kaže, evo ti kišu naravno pokisnut. He he, pusti se, to gabola. To je bilo za vrijeme Saba. <laughs> Ovdje ja kuće ti. To su babo moji i tvoj bili prijatelji, gotovo je to. A on njemu daje svoj turban, daje mu svoj jahalc, kaže, kad su ga upitali, zašto to? On citira onda ovaj hadis iz muslima, a ne ovaj dolen hadis. Ovaj hadis, nakon ove priče, nije vjerodostajan. Citira im hadis, kad je najveće dobročinstvo roditeljima, da paziš na njihove prijatelje, nakon njeve smrti, a kaže, babo, od ovoga je bio omerov, kaže, prijatelj, zato sam ja to ovome i dao ljudi. Znači, jedan vid dobročinstva roditeljima, jeste da čovjek pazi na... Onaj, prijatelje svojih roditelja. Do kraja, znači imam, Buhari je spomenuo nekoliko predaja onaj, od Ashaba, većina tih predaja su Bajif, tako da i mi nećemo ni ima neki koji su Sahih, u svakom slučaju mi večeras završajemo ovo poglavlje dobročinstva roditeljima, odnosno zabrana uh, nepokornosti roditeljima. Ako Bog da, od sljedećeg petka počinjemo Inšal sa poglavljem čuvanje, rodbinskih veza, molim Allah subhanahu wa ta'ala na kraju ovog predavanja, da ono smo čuli gude koriste za nas, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učistim na putu istine, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam omili činjenje dobročinjstva našim roditeljima, molim ga subhanahu wa ta'ala da nas i naše roditelje ujedinu u džennetu kao što nas je ujedinio ovdje i molim Allah subhanahu wa da, da pomogli našeg vraći muslimanima, muđahidima, magdje bili i na kraju subhanahu wa ta'ala da pomogli našeg vraći muslimanima, muđahidima, magdje bili